На толоку зійшлися з кожної оселі по двоє, по троє, але чим людніше ставало на вигоні, тим тривожніше перешіптувалися, тим неспокійніше поглипували на ліс коло замка. Микола ходив по хаті, мов зачумлений, і стискав у кулаки безкровні пальці. «Там півсотні забитих коней, до десятка поранених і розстріляних поляків. Іди до Гривастюка, щось треба робити». Люди стікають кров'ю, навколо хрипіння і стогони. Знає, Гривастюк, це його сучого війта робота. Я не хочу за цю катавасію відповідати. По суті, то я в сотні не появлявся відтоді, як покинув її під Чортковом. Але ж, що, Миколо, до чого ти мене спонукаєш, скажи одверто? Він раз у раз хапався за голову, і лиса на його запалала, як спіла диня. Грива стюк, я прикусив язик на порозі, показалася Гафійка. Татко просить вас прибути до канцелярії, сказала вона, уставившись на мене наполоханими очима. Ми з Миколою перезирнулися. Микола кивнув і димовляв. Вам, Прокопе, завихторили розігнати тулоку, сказала Гафійка. Приїхали за лісі якісь пани. Кажуть, що всі зібрання забороняються, бо почалися епідемії. Татко їх всіляко затримує, але вони от-от будуть тут. Я прибрала канцелярію і все чула. Татко тебе послав? Ні, я сама. Спасибі, Гафійко. Коли діти повстають проти батьків, вони повстають проти всього, що вважалося святим. Але якщо батьки своєю смертю ще можуть відкупитися перед дітьми, то їх помилки не знайдуть виправдання. У помилках батьки не воскресають, щоб не воскресити фальш минулого. Коли я заходив до хати, Микола городом прямував до ріки. Я переодягнувся у військове, приколов хрести, відчував, що виглядаю божевільним для всього села, але я мав деякі надії. Їх було четверо – санітарний поліцай, чиновник з повітової управи і два січовики – сотник і простий стрілець. Вони вже сиділи в бричці, і Гривастюк, побачивши мене, піднявся з сидіння. Та ось, панове, повсюди. Віт виглядав невиспаним, на лиці появилася розгубленість, а в руках – Метушливість. Проте він намагався володіти собою і, ховаючи очі, здавалося, якимись прикрими думками обшкрібував внутрішню оболонку душі від шкідливого накипу. Аркадій Криш відрекомендувався сотник. За ним назвалися інші. Іван Ярина, Юрій Степовий, Андрій Хопик. Сотник носив сині увиленнялі шаровари і потерту блузу із зібраним коміром, до якого не прилягали золоті нашивки. Мій мундир справив на сотника більше враження. Він розглядав мене, не приховуючи завитків. Цим, здається, скористався Гривостюк. «Чим теліпатися в кінець села, може владнаємо діло в канцелярії?» – запропонував він. «Але я чогось відчував, що це, либонь, швидше...» «Говориться для мене, ніж для прибулих». «Ні», – заперечив чиновник, – «вказівки недвозначні, і їх треба виконати». З виразу обличчя, манери триматися і розмовляти, хотілося зробити висновок. Зносок інтелігента і дурник. І знав людей, що вийшли з робітничих чи селянських сімей і, помокнувши в інтелігентському кисляку, поривали зі своїм родом. Але й ці люди зберігали щонебудь від свого середовища. Їм часто можна було відкрити душу, хоч цього й не варто б робити. Щось у їхній поведінці все-таки приваблювало. Та інтелігент-дурник виходить з інтелігентів – це дурень у квадраті. Цей Ярина нітрохи трохи не заслуговував поблажки уже з першого враження. Ось він, змалку захвалений, Змалко купований бубликом і бряскальцем, отримавши права віку, став зрозумілим, як попова Льоха, і утверджується в житті, не замислюючись, чого вартий. Тупі зеленуваті очі виражали дурну категоричність.